Потім широкоплече красномовний Василь у відповідь на парочку анекдотів Василя Осольцева про нових українців вибухнув великим монологом. «Перша справжня моя сутичка з бандитами запросто могла стати і останньою», колоритно оповідав Василь. «Я тоді тільки розкручувався, вирішив зайнятися автосервісом, познайомився з одним підприємцем, і той з панського свого плеча здав мені невелику майстерню. Ні, не цю, у яку ми зараз сидимо» а то, що на Троєщині». І от на другий день мого нового бізнесу сиджу я в конторі, розбираю документацію, раптом в'їжджають два БМВ. З них, точнісінько, як в американських фільмах, виходять шестеро амбалів у спортивних костюмах і вимагають головного. Я виходжу до них у двір. Один з них штовхає мене до стінки і відчуваю, як мені в живіт опирається щось дуже тверде і холодне. «Ну все, – каже амбал, – ти, козел, своє відбігав. Бачусь справді, – все». Амбал явно відв'язний, перегаром від нього не тхне, тож наковтався коліс чи ширнувся. Зараз пальчиком поврухне, і через два дні мене на цвинтарі лабатимуть, як жмура. І так мені тоскно стало. Отож, стою під стіною і прощаюся з життям. Але тут за спини цього амбала якийсь тип у трохи соліднішому прикиді каже, що амбал не поспішав мене порішити, мовляв, і ще не час. Схоже, я не той, хто їм потрібен. Виявилось, приїхали вони розбиратися з людиною, котра гоношилася тут до мене. І мала зухвальство зникнути разом із залишеною для ремонту бандитською тачкою. А з моєю персоною в них поки базару немає. Переді мною навіть вибачились. Приндитись я не став. Працювати з бандитами, як з'ясувалося, можна. Але саме працювати. Вони привозили в мою майстерню биті тачки і запитували, чи можна їх полагодити. Уявіть, що обійдеться ремонт і скільки на це потрібно часу? Я кликав своїх слюсарів. Мужики ревізували авто і ставили діагноз. Якщо вони не могли впоратись, то я так і казав бандитам. Ті не сперечалися і не качали права. Їхали в іншу майстерню, де такий ремонт був можливий, чи купували нову машину. Але якщо я давав згоду, то Боже мене борони щось не так зробити чи забаритися хоча б на годину. Я знав, що мене чекає. Ні, не гаряча праска на животі не куля в тилицю і навіть не мордобій. У цьому випадку братва могла кинути мені в пику ключі від неремонтованого авто і вимагати його вартість. Один такий прокол і про дальший бізнес можна було б і не мріяти. Але система здавалась мені справедливою. Бо якщо все гаразд, то братва платила щедро. Одразу на місці платила, зрозуміло готівкою, зрозуміло баксами – при цьому ніяких квитанцій або іншої канцелярщини, вони не торгувались за кожну копійку, як і інші клієнти, не вимагали детального обґрунтування, за що і чому такі розцінки. Ти сказав, більше нічого для складання угоди не було потрібно. І все це страшенно суперечилось всьому, що було в минулому моєму житті. А те трудились раніше, уклинився в розмову Олексій Кирилко диригентом оркестру в музично-драматичному театрі. Ніфіга собі, отетерів Олексій. Розпаленілий від пива, балакучий Василь жваво продовжував. Однак моя автомобільна співпраця з бандитами – лише епізод. Навколо мене вирувало кримінальне варево, про яке я гадки не мав, працюючи в мистецтві, тобто за фахом. Здалося, що це якийсь блокбастер, суцільний супердетектив. І не я винаходив для нього сюжетів. Чимало знайомих, з котрими я мав різноманітні справи, раз у раз зникали, кого саджали до в'язниці, кого знаходили десь на пусти з простреленою головою, а хтось просто щезав без сліду, мов випаровувався. Тут панує те, що суспільство називає «безпреділ». А насправді це певні правила поведінки, дотримуючись яких є шанс вижити і навіть вести якийсь бізнес. Я призвичаювся давати хабарі, переводити прибутки в готівку, складати фіктивні договори. Головне, я навчився відчувати небезпеку і дещо розуміти в людях. От ви, наприклад, не менти, а колишні вояки, як ви здогадались, поцікавився Віктор, відкорковуючи ще одну пляшку. А за манерою рухатись? Та й черевики на вас офіцерські, мова лаконічна, але продовжимо». В ці смутні часи я опанував деякі прийоми, наприклад, качати Афелію. Якщо розібратись, то це своєрідний психологічний тест. Розмовляєш з людиною, кота тобі потрібна чи який ти сам потрібен, і постійно підкидаєш їй запитання. Найчастіше такі, що ніяк справи не стосуються. Серед них трапляються зовсім ідіотські про кіточки метелики, про дитячі мультфільми. Але запитувати треба в певній послідовності за системою. Потім починаєш аналізувати отримані відповіді. Якщо є голова на в'язах. Складеш досить точне уявлення про співрозмовника. Ось він бреше. Тут ні два, ні півтора. Тут правда. При цьому не виключено, що і твій співрозмовник качає Офелію. Нічого особливого, має право. Довелись також вивчати ази юриспруденції і фінансового права. Накупив закордонних підручників, чесно їх прочитав, усе втямив. Одне погано – український бізнес ніякого стосунку до права, що міститься в прийнятих державою законах, немає. Цілком можливо це відбувається через те, що в нас держави, як такої, начебто і нема. Значно глибше зрозумів є інше. Для того, щоб український бізнесмен середньої руки, хоч якось зводив кінці з кінцями, йому треба мати дах. Я його одержав більш-менш безболісно. Але доти я довго вирішував, чим мені зайнятись. З автомобільного бізнесу я щасливо видряпався. Зрештою зрозумів, будівництво – саме це мені потрібно. А майстерня чи я головою у сольце? А майстерня належить Федору, на власника пухнастих пшеничних вусів. Це я до нього в гості заскочив. Ми з ним корефани. Отже, подався я в 96-му році в будівництво. Справа конкретна і порівняно чиста.